انا امر رجالي صناع حياتي اقمار لالي منار الهداتي انا امر رجالي صناع حياتي اقمار لالي منار الهداتي فزالوا صوابتي وصاروا بناتي نشيد تركنا الهوانا وعادت قوانا بعزم الأبات وعادت قوانا بعزم الأبات آه, آه, آه يا من تسامى وخلى المنامى جرى العمر يمضي ورى من سرامى جرى العمر يمضي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره Wa nauzu bi lahim šururi anfusina, wa min seji ati amalina. Man jehdih illahu falamud illa lah, wa man yudlila falahadija lah. Wa ašadu an la ilaha illa allahu wahdehu la sharika lah. Wa ašadu anna muhammedan abduhu wa rasulu amma abad. Wa ala subhanahu wa ta'ala koji nam je da se sastanemo ovdje. Prije nego što počnem, hoćite se zahvalim organizatorima na ovoj organizaciji i hoću da se zahvalim Allaho posebno na blagodatima koje nam je Allah s.w. dao pogotovo u periodu posle rata. Ja volim često puta na, naglasiti ili spomenuti da čovjek jednostavno ne zaboravi pogotovo kada su pitanju omladina. Omladina se ne sjeća recimo prije ratnog perioda. Bilo je nemoguće zamisliti da omladina organizuje javnu trivinu javni govor po pitanju islama I bilo je nemoguće zamisliti da se omladina sakupi na jednom mjestu i u većem broju. Zašto? Zato što je sistem, onaj tamo sistem onaj prijašnji sistem je jednostavno sebi dao zadatak i postavio cilj da muslimane odvede u pogrešnom smjeru i to je uveliko uspjev. Večera, odnosno današnja tema neće biti o tome, ali hoću da spomenem da je znači, onaj sistem jednostavno udaljio muslimane od njihovog izvora, od njihove vjere. Tako da je, nažalost, jedna bila ružna slika o muslimanima jedan samo detalj ću spomenuti vi dobro znate jednu anegdotu jednu što se tiče muslimana gdje se muslimanu može sakriti novac može se sakriti muslimanu u ovom periodu je bilo možeš mu sakriti u knjigu mene to boli kao muslimana zato što muslimani ili muslimani su umet ikra muslimani su umet učenja, čitanja, a na, nažalost su dovedeni u tu, do te, da kažemo, do te taške, do te granice da je se navodio primjer muslimana kako je neuk, kako je nenačitan i kako ne voli čitati. A ne zaboravite da čovjek koji ne zna lahko je sa njima manipulisati i taj čovjek ne zna put, čovjek koji ne zna on ne zna smjernice, Jer znanje čovjeka uzdigne i znanje čovjeka povede pravim putevima. I upravo znanje čovjeka dovede da razumije uzroke uspjeha. Mi, već, mi danas ćemo govoriti o uzrocima uspjeha. Što se tiče uspjeha, čovjek može podijeliti uspjeh na dunjalu, koji je to je dunjalučki uspjeh. I taj dunjalučki uspjeh opet se može podijeliti na dvije, da kažemo, vrste to jeste uh, po pitanju vjere i po pitanju dunjaluških da kažemo potreba i što se tiče ovog drugog uspjeha to jeste drugi uspjeh, uspjeh na ahiretu mi danas ćemo pričati i uglavnom ćemo se bazirati na taj ahiretski uspjeh što se tiče dunjaluškog uspjeha on je obuhvaćen ovaj samo segment vjerskog, vjerski segment to jeste uspjeh na Dunjaluku po pitanju vjerenja. Po pitanju Dunjaluka, po pitanju biznisa, po pitanju tih stvari e, ima neko preći i večerašnje večerašnja, odnosno današnja nije tema naša. Mi bi mogli, skri, mi bi mogli e, da kažemo ovu temu skratiti skroz samo sa jednim ajetom i da je završimo i da bude jasno da kažemo ljudima gdje su uzroci uspjeha. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Wa may yuti'illah wa rasulahu Ta je ajet dovoljan ljudima koji razuma imaju da se odgovori na ovu temu i da se ova tema završi. Kaže ko bude pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovom poslaniku fakad faza fawzan azima. On je uspio ogromnim uspjehom. Znaci glavni razlog ili glav, glavni uzrok uspjeha jeste pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. Međutim, kako muslimanima dočarati ili kako muslimanima objasniti, kako musliman da razumije da je u pokornosti Allahu Subhanahu wa ta'ala i njegovom poslaniku, znači uspjeh i dunjaluka i ahireta. Pogotovo kada živimo u vremenu i kada smo živjeli u vremenu neznanja. Danas živimo, hvala Allahu, u vremenu slobode kada možemo da upoznamo svoju vjeru. Međutim, imamo drugi probleme. Muslimani se susreću sa drugim problemima, to jeste sa onim problema koji ih odvraćaju od čitanja, odvraćaju opet od knjige, kako bi se udaljili od knjige, a onaj koji nije, koji se udalji od knjige, sa njim je lahko opet kaže, manipulisati i on ne zna prave smjernice kuda da, kako da kroči i kuda da ide. Zato ja bi več raz volio i da se osvrnemo na temu Znanja, koliko je bitna stvar znati. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže lemune, la da li su isti oni koji znaju oni koji ne znaju? Hoće Allah subhanahu wa ta'ala da kaže ummetu, hoće da kaže muslimanima, o muslimani, nisu isti oni koji znaju oni koji ne znaju. Ne mogu biti na istom stepenu oni koji znaju oni koji ne znaju. Oni koji znaju, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, I onda u nastavku oveh ajeta kaže Allah subhanahu wa ta'ala, Ier failahu ladhine amanu minkum, wal ladhine utul ilme da Kaže, doista će Allah uzdigniti vjernike na posebno mjesto. Vjernike, znači samo kao vjernike imaju posebno mjesto kod Allah subhanahu wa ta'ala, wal ladhine utul ilme da A kaže, i one kojima je dato znanje, znači bit na posebnom mjestu, na posebnim deređama kod Allah ta'ala. Te posebne deređe su upravo deređe kada čovjek zna i kada ima jasan cilj ispred sebe, ima smjernice jasne u životu, on zna zašto je na dunjaluku i šta je njegova uloga na ovom dunjaluku. Da se ne bi vraćali na one početne, da kažemo, onaj stvari ili početno zašto je Allah stvorio čovjeka. To je taj neki početak Nema sema jasno i često puta se ovaj ajet spominje i na hutbama i u dnevnoj štampi islamskoj ili vjerskoj štampi što se tiče uopšteno zašto je čovjek stvoren na tijaluku. Opšte je poznata da stvari ajet koji se često puta citira, "oma khalaktu'l jinna wal insa ila liya'budun", nisu stvoreni džine ni ljude osim da me obožavaju, osim da mi čine ibadet. Međutim taj ibadet kako čovjek da obožava gospodara Subhana ve Taala ako ne zna I opet se moramo vraćati na, na ovo znanje da je Allah subhanahu wa posebno vjernike uzikao i one kojima je dato znanje i upravo ovdje se moramo za, zaustaviti e, Zašto se zaustaviti na ovom znanju? Zato što je Allah subhanahu wa ta'ala znači kada je stvorio ljude, odnosno kada je poslao poslanike i kada je se obraćao muslimanima, da kažemo, u ovog umeta Muhammeda s.a.v. obratio je se prvim riječima ikre i zato upravo se mi zovemo umet ikre nažalost mi smo dovedeni na ovu na ovaj nivo da nismo umet ikre, da nam se može sakriti novac u knjigu. Danas je to možda malo bolje nego prije neki možda 20 ili 30 godina. Međutim, nije dovoljno. Nije dovoljno zato što mi muslimani moramo znati puno više nego što sada znamo. Da bi se vratili na ovo znanje, ono je opet vezano ili uspjeh Razlozi uspjeha. Oman yutija ilaha u rasulahu fakat faze frauzen alima. Kaže, oni koji budu pokorni Allahu i njegovom poslaniku, oni će zaista znači, doživjeti najveći uspjeh. I oni su uspjeli. Međutim, na koji način da se čovjek pokori Allahu subhanahu wa ta'ala? Ovdje isto je potrebno, znači, spomenuti da čovjek ne može biti pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala. Znači, ne može raditi pokornosti, pokornosti ili dijelo pokornosti ako ne zna. I zato je obaveza muslimana da se vrati na ikr da čita. I zato sam Kur'an koji, koji se zove Kur'an dobio je riječ, došao je od riječi Kur'je, onaj koji se iščitava. Možda ste čuli da je ulema rekla da muslimanu ne bi trebalo pročitati 40 dana a da ne pročita jedan put Kur'an. To je da kažemo neki 17 ili 18 stranica dnevno. Mi danas dnevne štampe pročitamo daleko više ili dosta ljudi pročita daleko više dnevne štampe nego što bi možda pročitao Koran. I u 40 dana bi trebalo, trebao musliman da pročita Koran. Nažalost, muslimani se nisu još udostojili, većina muslimana se još nije udostojila da samo jedan put u životu pročitaju Koran. Da vidje šta znači, šta ima, kako je značenje to Kurana, šta je Allah subhanahu wa ta'ala objavio ljudima. Jer Kur'an je objavljen ljudima. Poslanik Muhammed s.a.v. je došao da primijeni Kur'an u praksu. Da praktično muslimanima pokaže šta je taj Kur'an. Jer Kur'an se ne može razumijeti bez sunneta, bez prakse poslanika s.a.v. Međutim, kada znamo, nedavno sam ja sa jednim čovjekom pričao o problemima bošnjaka i muslimana ili muslimana unutar u muslimanske zajednice. Najčešće su problemi odavde kreću zato što muslimani ne znaju. I onda se upuštaju da raspravljaju o stvarima koje nikada nisu iščitali, da kažem, ili detaljno da su obradili. I najčešće problem dolazi upravo što muslimani se nisu dostojili da pročitaju Kur'an makar jedan put u životu. Jer čovjek koji je pročitao jedan put Kur'an u životu, ti možeš sa njim da ravnopravno raspravljaš. On ima pojmove, on zna pojmove o islamu. Nažalost, musliman koji nije nikad, ili čovjek koji nikad nije pročitao Kur'an u svome životu, On nema, ne zna pojmove o islamu. I vidjet, vidjet ćete da ljudi koji pričaju o islamu, nisu pročitali u, u životu nikada koran, oni lupaju. Oni prolupaju, stvarno lupaju stvari. I to sam ja lično na svojoj koži, da kažem, doživio i video sam svojim očima znači, kako ljudi onaj, baš uh, lupaju što se tiče pojmova islamu. Za razliku od ljudi koji su pročitali onaj Kuran. Ne samo jedan put, oni koji su pročitali više puta, svakako oni se, oni da kažemo lakše se snalazi i sa njima možeš ravnopravno, ravnopravno da raspodljaš o islamu i pričaš o islamu. Ja ću ovdje još jednom, jedna, jednu stvar da spomenem vezano za ovaj Koran. Nedavno je čovjek musliman onaj, zadesio se u društvu gdje su bili i nemuslimani i muslimani i počelo su da pričaju o islamu i o muslimanima, međutim desilo se da je jedan srbin pravoslavac kada bi oni pričalo o islamu, on bi ispravio, da kaže, nije to tako. Pa bih počeo da onaj, objašnjava kroz koranske sure, kroz, kroz koranska ajeta, kako on razumio ili kako on onaj, razumio islam. I ovaj se čovjek musliman malo se zastidio, znači, što god bi on rekao, znači su pogrešno, ovaj bih ga ispravio. I na kraju ovaj pita, pita otkud, kako onaj, zašto je to tako, kako misli, otkud ti znaš da je ovo neispravno? Kaže, ja dva puta pročitao koran. A ovaj čovjek musliman je šutio i kaže, vratio sam se kući. Kaže, nisam sebi dozvolio. Kaže, od tog dana sam uzio da pročitam Kur'an, dok nisam ga do, od korice do korice pročito, nisam se prošao. Znači, i taj muslima, odnosno, taj, muslima, taj čovjek je danas to dobar musliman koji ne ostavlja namaz apsolutno nikad. Zbog čega? Pročito samo jedan put Kur'an, poslije on tog iščitavao, znači, Kur'an. Međutim, ovaj pravoslavac ili ovaj srbi ga je natjerao da pročita Kur'an. Vi dobro znate ili il ličnosti u islamu, koji su prihvatili islam, njihove, da kažemo, događaje ili njihove priče, kako su ušli u islam, u glavnom glavni razlog je, onda kada su se odlučili, oni lično se odlučili, samostalno se odlučili da pročitaju Quran. Kuran je, ne može ostaviti čovjeka ravnodušnog. A toliko je lagan i toliko je lahak da ga mogu svi razumjeti. I Allah subhanahu wa ta'la upravo i onaj potvrđuje riječima gdje Allah smutala kaže u Kur'anu, uve vale, kad je sadne ili Kur'an ili zikr, fehel mimut dekir, kaže mi smo Kur'an olakšali kao uputu, kao put, fehel mimut dekir, kaže imali onoga koji će da otvori taj Kur'an, da pročita taj Kur'an, da pricubi tom Kur'anu. Da ne bi otišli od teme, mi ćemo se vratiti o uzrocima, uzrocima uspjeha i na Dunjalku, tako i na Hiretu. Kaže Allah smutala, znači omen yuti ilahe wa rasuluhu fakad faza fawzan azima tjao bude pokoran Allahu subhanahu wa taala i njegovom poslaniku sallallahu wa alayhi wasallam fakad faza fawzan azima onče znači doživjeti najveći uspjeh i na dunjaku i na ahiretu da bi čovjek bio pokoran Allahu i poslaniku prvo da bi bio pokoran Allahu subhanahu wa taala znači mora otvoriti Kur'an da vidi šta Allah traži od svoga roba E, upravo ovdje moramo se isto za, za, zaustaviti, moramo zastati. Kako biti pokoran Allah subhanahu wa ta'ala? E, ne može biti pokoran čovjek koji ne zna. I zato se čovjek mora vratiti na Koran, mora se vratiti na kitab, mora, mora proučiti taj kitab. Nije dovoljno večeras ili danas ili kroz par predavanja naučiti o islamu. Nije dovoljno, znači kroz one hutbe koje mi imamo svakog petka. Čak nije dovoljno vjerojtelni preko, da kažem, ovih sredstava informisanja ili preko interneta, da čovjek nauči islam, islam se mora detaljno učiti. I zato mora čovjek svaki musliman otvoriti knjigu, mora otvoriti Kur'an i od početka ga pročitati do kraja, najmanje jedan put. A trebao bi znači svakih 40 dana proučiti. Zato što je insan dobio ime od nesit, od zaborava. insan je dobio riječ, dobio ime od zaborava, zato što puno zaboravlja. I zato čovjek mora non stop da izučava. Kur'an je, kur je onaj koji se isčitava I zato, kažu, ulema ne bi trebalo proći 40 dana, a da muslimane pročita jedan put Kur'an u, u, u, u 40 dana. Šta mislite, kakvi bi muslimani bili bošnjaci da čitaju svakih 40 dana Kur'an? A mogu, znači moguće. Znači, mi imamo blagodati koje nam, Allah, smo, da u razum, imamo... Imamo, znači, dovoljno slobodnog vremena. tim imamo na tom putu koji ispreku jednog ili jednoga koji se ispriječuje, to jeste šeitan koji se ispriječuje, koji je Allah subhanahu wa ta'ala znači zavjetoval se da će zavesti ljude sve. Le ugujenehu međmein kaže, ja ću ih minhumul zavesti. Kaže, osim tvoje iskreni, kaže, robove. I zato je, malo ljudi koji su iskreni i koji mogu odoliti, da kažemo, šeitanskim spletkama, koji mogu odoliti, da kažemo, tim da se ne druže sa Koranom. Malo je muslimana koji danas se druže sa Koranom. Vjerujte da se družimo više sa Koranom, daleko bi bolji bili supružnici, žene bi bile daleko bolje uh, supruge, djeca bi bila daleko bolja da kažemo prema roditeljima, roditelji isto bolji bi i te kako bili prema onaj, djeci, prema komšijama, prema nastavnicima, prema profesorima, znači daleko bi bili bolji zato što je Koran sažit, znači svaki hajri u Kuranu znači saže. I sve što hajra ima, ima ga u Kur'anu. Apostlanik s.a.v. je to svojim praksom znači, pokazao onaj ljudima. Mi ćemo se vratiti e, na ovu temu uzroci uspjeha. Jedan od e, hadisu kucija govori nam da kažemo precizno ili decidno kako uspjeti na ovom dunjaluku, a svakako onaj koji uspjeti na dunjaluku spasit će se na hiretu. كارج الله سبحانه وتعالى وحديث قدسي ما تكرب عبدي إلي بأحبي إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتكرب إلي بنوافل حتى أحبه وإذا أحببته كنت السمعه الذي يسمع به وكنت بصره الذي يبصر به وكنت يده التي يبتش بها وكنت رجله التي يمشي بها وإذا سالني وإذا سألني له تيانة وإذا استعاد بي له إذن وحديث قدسي je konkretan ili direktan da kažemo odgovor ili put kako čovjek da uspjede na Dunjalu. Jer na kraju hadisa je došlo došlo وَاِدَ سَأَلَنِي لَوْتِيَنَّ Kaže, ako me moj rob bude pitao nešto ili zatražio od mene nešto, لَوْتِيَنَّ Čovjek traži da uspjede na dunjaluku, na hiretu, kaže Allah s.a.w.t. لَوْتِيَنَّ Kaže, mi će mu, ja će mu to zasigurno dati. Međutim, prije toga, Da bi čovjek došao do ovog stepena kada digne ruke Allah subhanahu wa ta'ala i zatraži da uspjedne na Dunjalp ili na Hiretu, ima prije toga da kažemo ti uvjeti. Ili imamo put kako da dođemo do tog stepena kada dignemo ruke da Allah subhanahu wa ta'ala usliša dogod. Kaže, u izda i staade bile izdene, kaže, a ako bude zatražio od mene zaštitu od bilo čega, kaže, ja ću ga zaštititi. Na početku hadisu kucija kaže... Ma takruba abdi elaya bi habbi elaya mimma iftaratuhu alayh. Kaže najviše što mi se moj rob sa čim mi se moj rob može približiti jeste sa onima sa onim što sam ja propisao, što sam mu naredio. Kaže najviše mi se rob približava sa, sa onim što sam ja naredio. Znači najbliži smo u gospodaru našem kada izvršavamo njegove naredbe. Ovde se opet moramo vratiti Onaj, kako ćemo znati šta je gospodar naredio šta je poslanik Sala Senama naredio šta je gospodar zabranio šta je gospodar naš naredio ili šta je poslanik Sala Senama znači zabranio znači opet se moramo vratiti na onu početnu da kažem početne riječi ili početne onaj, upute čovječanstva i početne, početne upute muslimanima i kr Naci upravo se kroz ogleda opet on prve koranske riječi riječ gdje Allah subhanahu taala naređuje muslimanima ikre morate muslimani čitati morate znati ne može se znači za jednu noć niti za, za jedan mjesec ne može se onaj upoznati potpuno znači šta je Allah naredio i šta je zabranio međutim da bi bili od onih koji kojima će Allah subhanahu wa taala reći wa idha saalani kada me bude kada bude moj rob odvene nešto zatraži ja ću mu dati A onaj moramo imamo uvjet to jeste ovaj prvi uvjet Kaže, ma te karrebe abdi ilaye bi ahabbi ilaye, ima iftaratuhu ali. Kaže, najviše mi se rob približava sa onim što sam u ja naredio. Kaže, vola yazalu abdiye te karrebo ilaye bi nevafil hatta uhibba. Kaže, i moj mi se rob neće prestati približavati sa nafilama, sa dobrovoljnim ibadetima. Kaže, sve dok ja ne zavoli. Kaže, ojda ahabbtuhu kuntu sem'ahu, aledhi jesma ubi. Kaže kada ja je roba zavolim, odnosno evo vam evo nam ovdje da kažemo načina kako da nas gospodar zavoli. Naći zavoliće nas gospodar ako mu se budemo približavali, odnosno, ako budemo radili ono što je on naredio. I ako budemo ostavili ono što je gospodar zabranio, onda ćemo doći na stepen da nas Allah subhanahu wa taala zavoli. Kaže, "O ida ahabbtuhu", kaže Allah subhanahu wa taala, pa "kada ja soga roba zavolim, kaže kuntu samahu alladhi yasma'u bihi. Kaže, ja onda budem njegov sluh s kojim on čuje, koji, s kojim on sluša. To jeste, Allah subhanahu wa ta'la zabrani, odnosno čovjeku olakša da ne sluša osim ono sa čim je gospodar znači, Neće ići da kažemo u, na mjesta gdje se sluša ono što je Allah subhanahu wa ta'la ne njegov poslanik. Allah ka subhanahu wa ta'la sačuva sa onim farzovima koje on, da kažemo, radiju koji obavljao je obavljav, sa onim na filama koje on onaj približavao se gospodaru pa ga on zavolio. I vidjećete ljudi koji ne slušaju muziku, koji ne slušaju razvratne da kažemo onaj priče, koji ne slušaju ono što je Allah zabranio, sve što je razvratno i ružno, znajte da sigurno da Allah tog čovjeka voli. Jer Allah kaže kuntu sabahu aldi yasma bi a ja, ja budem njegov sluh s kojim on sluša odnosno ne, ne sluša osim ono što sačim je Allah zadovoljan on kaže kuntu basarahu alladhi yubsiru bih i kaže biću njegov vid s kojim on gleda odnosno neće čovjek, čovjek gledati osim ono š, sa sačim je Allah zadovoljan osim Allah osim ono š, što je poslanik sasan zadovoljan njegov gospod i gospodar ibn allah tako da kad vidite čovjeka koji čuva svoj pogled znate zasigurno da, to, da, da Allah tog čovjeka voli I nemojte izostaviti kad vidite čovjeka koji čuva svoj pogled i čuva svoje uši, svoj, svoj slu nemojte zaboraviti slobodno od njega tražite da moli Allah i za vas. Zbog čega? Jer na kraju ovog hadisa hadisa kucija kaže o se kaže ako me bude moj, moj rob za nešto, nešto od mene zatražio, leo ti jene kaže ja ću mu zasigurno dati. U ovom hadisu kuciju još se spominje kaže u kuntu besarahu eledi kaže bit ću njegov vid što je mon gleda: "Vo konto yadehu alati yubtišu biha" i kaže biću njegova ruka s kojom on on prihvata, kojom on obripata stvari, to jeste neće čovjek uzeti osim ono što je halal, osim ono što je dozvoljeno. "Okuntu rijdlehu alati yamši biha", ti kaže biću njegove noge s kojim on hodi, odnosno Allah Subhanahu wa ta'ala će učiniti da njegove noge idu samo ondje gdje Allah Subhanahu znači, zadovolja. Neće ići na mjesta koja Allah Subhanahu wa ta'ala zabranio njegovu poslanik. Međutim da bi čovjek sve ovo dobio na kraju ovog hadisa kaže واذا سالني لا اتينه واذا استعاد بي لا واذا ن كажаكمe bude zate bude odmene nešto zatraži ja ćemo dati a ako bude tražio zaštitu ja ću ga zaštititi. Znaci uvjet ovih stvari jeste upravo mate karaba abdi ilayya bi habbi ilayya. Kaže moj misecrob najviše približava sa onim što sam ja naredio. Kaže, vola je zalu abdijete karrabu ilije bitne oafir. Kaže, moj rob mi se ne prestaje, znači, približavati na filama, dobrovoljnim i vadetima. Kaže, sve dok ja ne zavolim. I onda kad Allah smutala zavoli. Ovdje imate još jedan hadic u kuci koji je povezan s ovim, kad Allah smutala znači, zavoli čovjeka, zavoli roba. Kaže, Junada ili Džibril. Kaže, pozove Džibrila, a.s. I kaže, o Džibrilu, ja sam zavolio tog, tog čovjeka pa se njegovo ime spominje znači u tim vasionama, nebeskih vasionama njegovo se ime spominje jer ga gospodar njegovo znači spominje i kaže Džibrilu ja sam zavolio tog i tog čovjeka kaže fa, fa, hibbe. kaže pa ga i zavoli pa onda Džibril alaihissalam pozove sve meleke i kaže uh, Allah subhanahu wa ta'la je zavolio, zavolio tog i tog čovjeka kaže pa sam ga ja zavolio pa ga i vi zavolite pa kaže Allah subhanahu wa ta'la znači, je zavolio da, da ga svi meleke zavole. Kaže, fil kaže, kada ga Allah zavoli i Džibril, i svi meleke, kaže, onda Allah subhanahu wa ta'ala odredi kabul fil ard, odnosno prihvatljivost na dunjalku. Šta znači prihvatljivost na dunjalku? Kaže, onda ga zavole svi ljudi koji su na dunjalku. I ne samo svi ljudi, sve što je na dunjalku zavoli tog čovjeka. Onda imate jedan primjer, subhanallah, koji se može... <clears throat> slikovit primjer i nama se skoro svima desilo prvi puta čovjeka vidiš u životu sestre kad su pitanju prvi puta vide sestru u životu na prvi pogled ili na prvi susret imaš osjećaj kao da si odrastao sa čovjekom kao da si sa njim odrastao čitav život da si živio znači srce jednostavno te privlači tom čovjeku. Zavoliš tog čovjeka kao da se sa njim živio čitav život. To je upravo da znate kada Allah Subhanahu wa ta'ala znači da čovjeku prihvatljivost na zemlje. Čak njegovi neprijatelji ga respektuju. Ne voli ga, ali ga respektuju. Neće ga, da kažemo, imaju respekt prema njemu. Zašto? Zato što je Allah Subhanahu wa ta'ala znači, učinio da ga, kad ga Allah zavolio i Meleki i Džibril, onda mu Allah Subhanahu wa ta'ala dao znači, prihvatljivost na dunjalku. Tako da je uzrok ili, ili razlozi, da kažemo, uspjeha na ovom dunjaluku, vraćaju se uglavnom, na, uglavnom vraćaju se na pokornost Allahu subhanahu wa ta ta'la, njegovom poslanikom, međutim da bi čovjek bio pokoran, Allahu subhanahu wa ta ta'la, znači mora, mora da uči, mora da izučava ovu vjeru. E, ja se moram osprnuti isto na ove, na ova sadašnja, ona izbivanja, koja nas okružuju, e, evo, unazad, možda mjesec ili dva, što se dešava, ove poplave koje se dešavaju, ove obilne ki Juče i sinoć je bilo isto, a na led je padao, ne znam kojem dijelu, Gosne, dole, Doboj, i tešaj, ne znam još gdje su spominjali. Da je čak led padao, znači kaže, veličine jajeta. Ne znam koliko je štete nanes, naneseno. Ko, koje su štete bile sa ovim poplavama, sa klizištima? Mi muslimani ovo posmatramo iz jednog ugla, odnosno Allah subhanatala kroz Koran nam je objasnio šta se to dešaje. Upravo Allahu svt. Kur'an kaže: "Zahir al-fasadu fil-barri wal-bahri bima kasabat ejd-nas." Kaže: <coughs> "Pojavio se nered i na kopnu i na moru." Na moru je u pitanju ovaj ajet, naši odnosi se na more, onaj tsunami koji se desio ne znam prije 2-3 godine, ona i ovi koji su tsunami koji se dešavaju ili ne znam ti onaj zemljotres koji se dešavaju u, u, u, u, u, u morima. Naše ne tiče, evo mi ovdje konkretno imamo "Zahir al-fasadu fil-barri wal-bahri". Pojavio se nered na kopnu i na moru. Zbog čega? Imamo odgovor. U istom ajetu kaže, bima, kje sebe te idin nas? Kaže, zato što su ljudske ruke zaslužile. Kako su ljudske ruke zaslužile? Dala su hranatela pošalje ovaj nered koji se dešava na, na kopnu i na moru. Ovo je nered. Kada kuća, da kažemo, ili kuće kad se onaj u, u, u blatu, da kažemo, zaglave, ili kad se odroni ne znam koliko zemlje, pa ponese sasvom sela, Pa ne znam, putevi kad se odrone pa se pro, procini na milijarde šteti. To će sve, da kažem, na kraju kreva, mi nismo možda direktno onaj pogođeni time, ali će sigurno, morat će to namjeriti, da bi se te komunikacije onaj, uspostavile. Tako da na jedan drugi način i mi smo obuhvaćeni sa tim, da kažemo uneljedno. A šta mislite oni koji su konkretno ili direktno gdje su ugroženi i njihovi domovi ili, recimo, njihove onaj, možda i porodce koje možda na nastrada u tom, u tim svim naj događajima i dešavanje, zbivanjima. Međutim, ovdje kaže Allah subhanahu wa ta'ala bima kesebeta i din nas. Kaže, to su ljudske ruke zaslužile. Kako su ljudske ruke zaslužile? Pa da Allah subhanahu wa ta'ala šalje, da kažemo, zemljotresi, da šalje poplave, da šalje klizišta. Uglavnom, dolaze uh, klizišta, zemljotresi, poplave, ovi belaji koji čovjeka, znači, zadesi, zadesi na dunjalku, uglavnom, dolaze od nedjela, da kažemo, naših ruku. Od nepokornosti Allah subhan Allah smutila ono kad je čovjeka stvorio, on je njemu naredio, odnosno prije svega mu je dao, pa od njega tražio, dao mu je ogromne blagodati, dao mu razum, dao mu da je normalan, da kažemo da može da jede, da pije, da hoda, da, da, da koristi ove blagodati od ruku, nogu, ušiju, očiju, onaj, da ima jezik, da može da onaj, priča, da razgovara, da ima e, mogućnost da osjeti, da kažemo, te ukuse, je te blagodate Allah je dao, dao čovjeku i na kraju od njega traži nešto malo. A i to malo što traži subhanala ne traži zbog gospodara, ne traži gospodar zbog sebe. Nije potrebno gospodaru. E, namaz kojeg mi obja, obavljamo. Gospodaru ne treba taj namaz, nego treba nama. Ili salat je došlo, u arapskom jeziku se kaže salat od riječi sila, onaj veza. Tako da čovjek koji, o, gospodar kada je stvorio čovjeka i da ovo mu blagodati koje uživa, traži od njega šta? Da tu vezu sa gospodarem nikad ne prekine. Kad prekine vezu, e, onda Allah prepusti ljude sami meser. Onda se dešavaju ove stvari koje, onaj, Allah smutila znači sa ovim, da kažemo, onaj, poplavama, sa ovim belajima koji su zadesile ljude, hoće da ih opomeni, ne bili se ljudi vratili. I dobro znam onaj koni koji imaju djecu dijete kad nije poslušno roditelju nekad se primijenu sankcije kako bi dijete znači se prepalo i da bi se vratilo da kažemo u suru onaj tako isto gospodaro Samuel znači opo, opomine ljude da ovdo djalo ko ne bili se vratili gospodaro i zato imate ovdje isto drugi ajdi kaže Allahu Samuela oma sabakum bi musibetin febima kasabat ajdikum wa yafuun kaseer kaže sve što vas zadesi na dunjalu kod musibeta mi svakodnevno znači možda pro, prolazimo kroz neke musibete. Neko možda svakodnevno, neko možda u toku mjeseca, neko u toku godine prođe kroz neke musibete. Ashabi su razumijeli znači ove musibete kada, kada bi im se desili, odnosno prve generacije koji su živjeli sa poslanikom sallallahu alejhi koji su najbolji tumači vjere. Kada nikada nije nam se desilo musibeta da nismo se vratili sebi i da se nismo sjetili ajeta koji kaže Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat eydikum." Sve što vas zadesi od musibeta. Dači svaki musibet koji vas zadesi na dunyalu, kaže "fabima kasabat eydikum", kaže to su djela roku vaši. Wa ya'fun katira kaze Allah subhanahu wa ta'ala kaže Allah puno toga prašta. Allah subhanahu wa ta'ala puno toga prašta i ne kažnjava nas na dunyalu sa svim onim, znači našim, zbog naših nedjela koje mi činimo. Allah oprosti neke stvari i uopšte nas ne upozorava i ne kažnjava nas na dunjalu. Međutim, musliman kako se postavlja nasprav musibeta? Kako se postavlja musliman nasprav musibeta? Kada ga zadesi, on automatski, znači, vrati se i onda sebe preispitiva gdje je njegova greška bila nasprav gospodara? I zašto su se ashabi radovali musibetima. Uh, hadis koji je mova, vama sigurno možda i onaj, možda se ga slušali otprije, kaže i da habbe Allahu kauman ibtelahum kaže kada Allah zavoli jedan narod, kaže mu pošaljemu iskušenja. Kada Allah zavoli jedan narod, kaže pošaljemu iskušenja. Šta znači Allah zavolio jedan narod pa on posao iskušenja? Zavolio ga onaj nije ga pustio da on radi da kažemo ta nedjela, odnosno da griješi prema Allahu pa da se opusti i da odi do kraja. Nego onda Allah smutala pošaljemu iskušenje ne bi se vratio. I zato su ashabi se radovali iskušenjima. Zbog čega? Znali su da Allah, da, da Allah smutala znači te ashabe, onaj, odnosno te ljude automatski znači, upozorava da stanu, da zastanu znači na onim svojima, kažemo, onaj, grijesima, da ne bi dalje išli. I zato su se ashabi radovali. Kaže, automatski bi se oni onaj preispitali i svoje stanje na sprem gospodara. I zato su voljeli iskušenja. I zato jeste došlo u hadisu i da, da haballahu qauman ibtalahum. Kaže: "Vomen radiye falahu rida, ومن سخت فله سخط." Kaže: "Kad Allah zavoli jedan narod, on mu pošalje iskušenje, pa kaže onaj koji je zadovoljan sa iskušenjima, kaže Allah je zadovoljan sa njim." Šta znači zadovoljiti se iskušenjima? Zna taj čovjek da ima neki Ima neki grijeh koji je on počinio, pa ga Allah upozorava i on se onda vrati. Pa bude zadovoljan sa onim iskušenjem, zašto? I on se zahvali Allah usp. ta'la pa se vrati Allah usp. ta'la. Kaže, bude zadovoljan pa Allah bude zadovoljan sa njim. Kaže, oman sehita vele husuht, a kaže, onaj ko bude nezadovoljan, ko bude ljutna gospodara što mu je poslao iskušenje, kaže i Allah se na njega rasrdi. Zato oni koji, kada ih zadesi iskušenje, kažu, što je mene to zadesi? pa ja sam dobar, pa ovako, pa onako. Neće da čovjek sebe ispita gdje je on napravio kiks, gdje je napravio da kažemo uh, fulu, gdje je napravio da kažemo problem, pa da se vrati gospodaru. Zato vjernik, kada ga zanesi mu sibet ili kada zanesi mu sibet da kažemo porodicu jednom, automatski se vraća i gleda, preispituje sebe da vidi gdje je pogriješio. Allah molim subhanahu wa ta'la da mi budemo od onih koji će razumijeti ove stvari. I molim Alam smo na tala da nam olakša da budemo od onih koji će izučavati ovu vjeru, iščitavati ovu vjeru, da budemo od onih koji će Kuran uzeti kao svoju knjigu bez koje ne može živjeti. Ako budemo tako pristupili da kažemo Kuranu, jer Kuran jednako je Islam, a Islam jednako je musliman, ova tri pojma ne mogu jedan bez drugog nikako. Znači, musliman ne može biti bez Kurana, jer to je hrana jedne, jedne, duše muslimana, Zato što je čovjek stvoren od duše i od tijela, mi često puta više najpriđajemo pažnju tijelu i malo više i više nego što uopšte potrebno, znači tijelu, a zapostavljamo dušu. I nažalost ovo se desilo muslimanima, ovaj protekli rat i ovo što se dešaje da kažemo i dan danas i što će se možda sutra dešavati, upravo što muslimani nisu ne predaju, ne pridaju znači dovoljno pažnje prema duši. Duša ima, da kažemo, isto tako hranu, ko što tijelo ima hranu, ima duša hranu, a hrana duše je Kur'an, hrana duše je Islam, hrana duše je popornost, Allah subhanahu wa ta'ala. Ne može biti tijelo bez duše, niti duša bez tijela. A isto tako, ako budemo hranili samo tijelo, zapostavili dušu, bit ćemo mrtvaci, znači koji su fizički živi, ali u su mrtvi ljudi. Isto tako ne može se otići u drugu krajnost, Da čovjek samo prida, znači, da pridaje, znači, tu, da kažemo, pažnju samo onaj duši, a da zapostavi tijelo, ne može, znači, čovjek nijedno ni drugo, znači, mora da izbalansira. I zato su ulema kada su pričali o duši i tijelu, kaže da je to kao ptica sa dva krila. Kaže, ako se da jednom krilu više, da kažemo, pažnje, ptica će zastraniti. Ne može ići, znači, oni pravim putem. Tako isto, ako se da previše pažnje to i duši, razumijete, onda će ptica isto najzastraniti. Da bi išla pravim tim kursem, ili pravim putem, mora čovjek znači, da vodi brigu o svome tijelu i da vodi brigu isto tako o svojoj duši. Opet kažem, hrana od duše naše jeste Kur'an. I zato hoću ovdje večeras da bude moja poruka i glavna i zadnja poruka muslimani, mi kao muslimani, ne smijemo zapostaviti Kur'an ne smijemo ostaviti. Ne bi smijelo čovjeku da prođe jedan dan da ne pročita makar jedan ajen. Ne bi smijelo, najmanje tri dana ne bi smijelo muslimanu da prođe da ne pročita nešto od Kur'ana. Na jeziku koji on razumije. Ako zna na arapskom još bolje. Ako zna arapski da pročita na arapsku, ne treba mu prevod. Ako ne zna arapski, onda mora pročitati prevod. Zato ulema kažu ako čovjek ostavi tri dana Kur'an, da nikako ne pročita ništa iz Kur'ana, kaže Allah subhanahu wa ta'la, Iščupa iz njegovog srca mudrost. Znači, ovo je upozorjenje svakom muslimanom. Znači, u lema kažu, ako čovjek ostavi Kur'an više od tri dana, kaže Allah automatski iščupa mudrost iz čovjekovog srca. Šta mislite čovjek koji nema mudrosti, kako, kako živi na dunjalu? Onaj koji nema mudrosti, vjerujte, on ne zna živjeti na dunjalu. To je čovjek koji živi, kao kod nas kažu, ko muha bez glave. Često puta uradi tako neke... E, probleme ili te kiksove na dunjalku da apsolutno i on sam sebi ne može postiti da vjeruje. Zašto nema mudrosti? A pogled mi onaj koji ima mudrost kaže Allah smutnala, omen uti je hikmetan fakad uti je hajiren A kaže kome je data mudrost, kaže Allah smutnala kaže fakad uti je hajiren ketira. Kaže dato mu je ogromno dobro, ogromni hajir mu je dat sa mudrošću. Vjerujte, blago li se onima koji imaju mudrosti, koji žive, da na dunjalko, a imaju mudrosti, A svakako evo, imamo ovdje dokaz da mudrost dolazi sa Kur'anom. Nema mudrosti, ne može čovjek živjeti da bude mudar onaj, ona mudrost, za kažemo, koja je pozitivna i koja se traže od muslimana bez Kur'ana. I ovdje hoću opet da kažem, da, da naglasim, mi smo ummet i I ne smijemo sebi dozvoliti, i našoj djeci, čak i naše rotelje treba, da kažemo, razuvjeriti da nismo mi ummet kome se može sakriti novac u knjigu. Mi muslimani moramo biti, a da promijenimo, da kažemo, pogotovo ova generacija mlađa, moramo promijeniti, da kažemo, mišljenje o samome sebi. I moramo drugim ljudima, da kažemo, isto dokazati da mi nismo umet kome se može sakriti novac u knjigu. Jedino tako možemo uspjeti na ovom dunjalu. I jedino tako se možemo uzdignuti, jer to je recept koji je Allah subhanahu wa ta'ala, znači, postavio. Jer fa ilahu ne dina amenu minkum ne dina utul Allah će uzdignuti vjernike, I one kojima je dato znanje. I onima, I onima koji su učili dato znanje ne vahijom. Vahij je prekinut. Poslanicima je dolazi vahij. Nama je dato znanje. Odnosno mi dođemo, dolazimo do znanja učenjem. Znači moramo zagrijati stolicu. Moramo našu djecu da kažemo stimulisati i moramo im približiti taj koran. I možno, moramo im približiti da kažemo na islam. I moramo, moramo naći način da zavole knjigu, da zavole koran. E, svaki od nas treba da se potrudi, prije svega da on zavoli knjigu i da bude svjestan da bez knjige, bez Kur'ana Allah mi ne može živjeti na ovom dunjalu. Ne može biti funkcionalan musliman, ne može biti normalan musliman ako ne, čita, ako ne bude učio Kur'an, ne bude čitao Kur'an. I tako isto moramo našoj djeci prenijeti da ne mogu biti dobri muslimani ako ne budu čitali. Ne smijemo sebi dozvoliti da nas uči, često puta, ja volim spomenuti, u onom sistemu su hođe bile na lošem glasu. Efendije, imami naši, koji su predvodnici, da kažemo, muslimana. Zašto? Zato što su i komunisti i njih htjeli te autoritete naše da pokose. I onaj sistem je da na kraj kreva i na njih utjecao i kako u, u onom periodu. Danas je to, da kažem, i tekako bolje. Danas isto imamo jednu medijsku kampanju pro, onaj, protiv ljudi koji nose bradu. Da smo sekta, da smo mi monstrumi, da mi ne znamo se ponašati normalno. I to su ljudi, nažalost, prihvatili. Ho hoću da kažem, nemojte dozvoliti i ne trebaju na kraj kreva ljudi učiti ni od nas. Ali zato otvorite vi sami knjigu, otvorite kitab, otvorite Kur'an. Kur'an je lahak. I nemojte dozvoliti da vas iko nauči o islamu. Sami se sami učite islam. Kroz Kur'an možete naučiti islamite kako Kada nešto zapne, nešto ne možete razumijeti. Kaže Allah subhanahu wa ta ta'ala kaže, pitajte one učeni koji su se Posvjetili Kur'anu, posvjetili se islamu koji su izučavali islam, kome primarna stvar bio islam, njih pitajte tako nešto zapni. Ako nešto, nešto nije vam jasno. A to je malo u Kur'anu. Zbog čega? Zato što Allah smutila rekao u Kur'anu, vole kad je srna ili Kur'an ili Vikr. Mi smo olakšali Kur'an kao uputu. Ima li onoga koji će otvorti taj Kur'an? Ima li onoga koji će čitati Kur'an, koji će izučavati Kur'an? Kako, kako bi krenuo, da kažem, pravim putem, kako bi krenuo putem spasa i uspjeha i na Dunjalup i na Hiretu. Allah molim sam, halal da mi budemo od oni koji će iščitavati Kur'an, koji će biti vezani za Kur'an i naše porodce, i naša djeca, i naši roditelji, i svi muslimanim, kažemo, na ovim prostadima i dalje. Halal teme ako sam od, odoljio.